Rugăciune pentru taina și porunca înmulțirii împărăției, Doamne iisus Hristos, Fiul omului, te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă prin minunea nașterii tale, taina înmulțirii împărăției ai lucrat. De aceea nouă poruncile, creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl supuneți nedat. Prin faptele tale, ca fiu al omului, le ai și le ai desăvârșit. Un răspuns adânc ai rostit când ai auzit și ai ascultat. Fericit este pântecile care te-a purtat și fericiți sunt sânii la care ai subt. Atunci, Doamne, Tu ai zis, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl pe el. Fiindcă cei ce ascultă cuvântul cel dătător de viață, așa cum Maria, partea cea bună și ales, care nu se va lua de la ea, tu i-ai iubit de aceea taina a creației ne descoperit, căci aceasta este voia tatălui meu, ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viață veșnică, și El îl va învia în ziua cea de-apoi. Pentru noi, făgăduința vieții veșnice, ca pentru toți credincioșii tăi, ai lucrat. Adevărat, adevărat, zic voi, dacă cineva va păzi cuvintele mele, nu va vedea moartea în veac. Căci pentru taina înmulțirii împărăției ne-ai creat, ne-ai pregătit, ne-ai învățat și vor fi toți învățați de Dumnezeu. Deci oricine a auzit și a învățat de la Tatăl la mine bine.